Orizonturi roșii Pista 12 Capitolul 6 Vorbește capitanul dumneavoastră, a spus generalul Firescu în difuzoarele avionului. Pe partea stângă avem canalul de Suez. În câteva minute vom fi deasupra deltei Nilului și a orașului Alexandria. Nu era încă ora 8 dimineața când eu îmi luam dejunul. Înainte de a pleca din Beirut, Calonfirescu a promis să zboare la o altitudine joasă și să urmeze linia coastei ca să-mi dea o imagine panoramică a Egiptului și a Libii, care nu era în mod obișnuit ruta mea de călătorie. Curtându-l pe Gaddafi Ceaușescu a fost fascinat de Gaddafi încă din vremea când acesta a preluat puterea în Libia în anul 1969 la vârsta de 27 de ani. Interesul lui Ceaușescu a fost trezit în parte de faptul că el însuși fusese considerat a fi tânăr când a venit la putere în 1965, la vârsta de 47 de ani, o vârstă tânără în comparație cu cea a conducătorilor Kremlinului. Pe lângă aceasta și el și-a început cariera politică în armată și el împărtășește natura volatilă a lui Gaddafi. Dar cea mai importantă asemănare o constituie visele lor. Gaddafi are planuri gigantice de a dezvolta Libia ca o putere internațională și el personal ca un lider indiscutabil al islamului. Ceaușescu vrea să-și placeze țara în centrul politicii lumii, să devină o figură internațională și să fie conducătorul lumii a treia. Suma mare de bani pe care Libia a acumulat-o ca urmare a vânzării petrolului a ocupat de asemenea un loc de frunte pe lista lui Ceaușescu privind calitățile admirabile ale lui Gaddafi. La începutul anilor 70, Ceaușescu a hotărât că trebuie să-l întâlnească pe Gaddafi în persoană, dar cu mult înainte de prima sa vizită la Tripoli, a trebuit să triplez numărul stațiilor die de acolo, cu scopul de a asigura rapoartele săptămânale despre Gaddafi, pe care mi le-a cerut. Ceaușescu a fost întotdeauna preocupat cu studierea caracterului liderilor străini. El a întocmit cu grijă un studiu lung asupra lui Richard Nixon, înainte de a se hotărâ să-l primească în România cu toate onorurile de stat în 1967, după prima sa retragere din viața politică și când nu era altceva decât un cetățean particular. Fiind un simplu avocat în New York, Nixon a fost umilit în timpul unei vizite la Moscova, nefăcându-i se o primire oficială. În august 1969, la numai câteva luni de la instalarea sa ca președinte, Richard Nixon l-a răsplătit pe Ceaușescu prin a fi primul președinte al Statelor Unite, care a vizitat vreodată România. Vizita a constituit un eveniment important pentru România. În memoriile sale, Henry Kissinger, consilierul Securității Naționale a lui Nixon, după ce acesta a devenit președinte, își amintește că președintele a avut amintiri foarte plăcute despre întâlnirile sale cu conducătorii români când ei l-au primit cu căldură ca cetățean particular. Nixon nu uită niciodată amabilități de felul acesta. În conformitate cu Kissinger, în 1969, Nixon însăși a propus includerea României în traseul unei vizite în jurul lumii. Pentru prima dată un președinte american urma să viziteze o națiune comunistă din Europa estică. Vizita lui Nixon în România a fost urmată de o avalanșe de vizite ale lui Ceaușescu la Washington în 1970, 1973, 1975 și 1978 și devenirea la București a președintelui Gerald Ford la numai trei săptămâni după ce îl primise pe Ceaușescu la Casa Albă. În mod asemănător, Ceaușescu a cerut dieului un studiu amănunțit al președintelui Charles de Gaulle, înainte de a-l invita în România. La sosire, de Gaulle a găsit aceeași limuzină neagră citroen, cu care era obișnuit în Franța, un pat identic cu cel făcut la comandă, din Palatul Elize de la Paris și aceeași mâncare, pe care era obișnuit să o consume dimineața de vreme, la dejun sau seara târziu, la cină. De Gaulle a fost adânc impresionat. La sfârșitul vizitei, el a căzut pe tăcute de acord să descuie câteva uși pentru România spre industria microelectronicii și a computerelor din vest. Cu altă ocazie, o disecție psihologică a lui Zulficar Ali Buto al Pakistanului, i-a dat posibilitatea lui Ceaușescu de a obține acordul confidențial al lui Buto privitor la o cooperare secretă însă serviciile de spionaj pentru străinătate ale celor două țări cu scopul de a obține informații despre armele nucleare din vest. Când Ceaușescu a considerat că are în sfârșit o bună idee despre Gaddafi, el a ordonat ministrului său de afaceri interne să-i aranjeze o vizită în Libia. Prima discuție oficială cu Gaddafi a fost planificată să aibă loc imediat după sosirea lui Ceaușescu la Tripoli. Colonelul Gaddafi a dispărut pur și simplu și nu a putut fi găsit nicăieri. Când s-a întors în cele din urmă, Gaddafi cel neprietenos și suspicios s-a sculat brusc, fără să spună un cuvânt, s-a îndreptat spre celălalt capăt al Marii Săli de conferințe, a căzut în genunchi și a început să se roage. Miniștrii români și ambasadorul au înghețat, așteptându-se ca Ceaușescu să explodeze. El însă a zâmbit și a indicat cu seninătate că va aștepta cât timp va fi nevoie. Când Gaddafi s-a întors în sfârșit, la masa de conferințe, Ceaușescu a spus Am o mare admirație pentru oamenii care cred în ceva. Dumneavoastră credeți în Coran, eu cred în marxism, dar amândoi credem în independența țărilor noastre. Dumneavoastră ați aruncat afară bazele americane, eu pe cele sovietice. Dumneavoastră construiți o țară independentă musulmană, eu una independentă marxistă. Noi am putea să ne ajutăm unul pe altul. Gaddafi a petrecut minute întregi, privind direct în ochii lui Ceaușescu. Restul întâlnirii a continuat fără alte incidente. Gaddafi petrecându-și întreaga zi cu musafirul său român. Absolut contrar obiceiului său, Ceaușescu nu a vorbit deloc toată ziua. El l-a ascultat doar pe Gaddafi, cu atenție și cu admirație. Când cei doi conducători și-au terminat timpul planificat pentru a fi împreună, Ceaușescu l-a informat pe Gaddafi că a trimis pe consilierul său personal în România pentru a reveni în acea noapte cu un document important pentru el. În dimineața următoare, Gaddafi a sosit punctual un lucru neobișnuit pentru acele zile. Când cei doi conducători s-au reîntâlnit, Ceaușescu avea o cutie antică de argint în mână. deschizând o a scos afară o carte foarte veche, scrisă de mână. Acesta este manuscrisul original al primei traduceri, în limba română a Coranului, făcute cu sute de ani în urmă. Noi deținem doar această singură copie, dar eu am numai un singur frate adevărat. Ți-l dăruiesc, fratele meu. Colonelul a răsfăit cu lăcomie frumoasa carte veche. Vizibil mișcat, el nu putea literalmente să vorbească. N-a reușit decât să bâlbe, fratele meu, Dumneata ești, fratele meu, pentru tot restul vieții, îmbrățișându-l în același timp pe Ceaușescu. Manuscrisul Coranului era cadoul pe care Ceaușescu l-a plănuit pentru Gaddafi de la bun început. Ținând cont de impresiile mele despre Gaddafi, am știut că nimic nu-l va încânta mai mult decât manuscrisul nostru vechi al Coranului, ne-a explicat el lui Nicolae Doicaru și mie. Doicaru era șeful dieului pe vremea aceea și el personal, Conducea această operațiune. Și nimic, a continuat Ceaușescu, nu-l putea impresiona mai mult decât ai face acest cadou în mod spontan, ca și cum ar fi fost o reacție la forța personalității sale. Scenariul transportării Coranului la Tripoli, în timpul nopții, a fost plănuit cu mult înainte ca Ceaușescu să plece din România. Din ziua aceea, Ceaușescu a făcut totul ca să-l copreșească pe Gaddafi. El a deschis porțile României pentru libieni ca să îi urmeze universitățile și a trimis mii de profesori în Libia ca să-l ajute pe Gaddafi să-și împlinească ambiția de a alătura în cultura și de a crea o intelectualitate care să fie devotată lui. Un mare spital a fost construit, echipat și înzestat cu personal medical românesc. Maxima lui Ceaușescu, banii cheltuiți pe Gaddafi îmi vor aduce culând un dividend gras s-a dovedit a fi corectă. Gaddafi a devenit unul din cei mai apropiați prieteni ai lui Ceaușescu. Nu peste mult timp, el i-a cerut lui Ceaușescu să îi se alăture în acțiunea Revoluția Verde, care era un îmgrânar pentru Imperiul Roman. Revoluția Verde urmărea nu numai o campanie de fertilizare a pământului, dar și transformarea beduinilor nomazi în fermieri. Cu dolarii lui Gaddafi, România a construit ferme pretutindeni în Libia și a făcut avere. Pașapoartele americane pentru Libia Anul 1974 a marcat începutul unei cooperări intensive între cele două forțe de securitate, iar schimbul pașapoartelor străine a devenit aspectul ei cel mai important. Cu scopul de a organiza acțiuni teroriste peste hotare, fără a implica Tripoli, forțele de securitate libiene au acumulat o colecție mare de pașapoarte, care au fost confiscate sau furate de la străini ce lucrau sau călătoreau prin Libia sau au fost luate de la muncitorii arabi săraci care mureau în Libia. Die a primit multe asemenea pașapoarte care erau folosite în operații teroriste conduse de către OEP sau de către ea însăși. În schimb, Die oferea pentru Tripoli pașapoarte americane și occidentale pe care acesta le-a falsificat. Vorbește capitanul dumneavoastră. Răsună din nou vocea lui Calonfirescu în difuzare. Pe partea stângă este golful Sidra și portul Bengazi. Am informat turnul de control despre timpul exact al sosirii noastre la Tripoli și l-am rugat să-l transmită ambasadei. Când am sosit, Riad cel scurt, gras și mustăcios, acesta este numele codificat de die, pentru primul ministru adjunct de interne al Libiei, era la aeroport să mă întâmpine ca de obicei. Alături de el stătea ambasadorul român Nicolae Vereș, șeful stației Die, Anton Anton, și Jarnea, cunoscătorul limbii arabe de la ambasadă. Ambasadorul nu știa că Jarnea era un locotenent colonel foarte secret al Die. Împreună cu ei era generalul Romeo Popescu, un vechi ajutor al Die, care a fost șef al stației din Belgia, apoi director general pentru vize și pașapoarte din cadrul Ministerului de Interne Românesc. Popescu a sosit la Tripoli cu o oră înaintea mea pentru o vizită de rutină cu scopul de a-i ajuta pe Libieni să falsifice pașapoarte pentru operațiunile lor teroriste în vest și pentru a obține noi pașapoarte de la ei. Riad ne-a dus pe mine și pe Popescu cu mașina la biroul lui. Ca întotdeauna, masa de lucru a lui Riad era acoperită de dosare și hârtii. Trebuie să deranjez ordinea de aici," a început Popescu, tragându-i cu ochiul lui Riad, în timp ce căuta un loc pentru a deschide geanta sa enormă, tip acordeon. Toate sunt pentru tine," a spus el, golind un plic mare, plin de pașapoarte occidentale, fabricate de die și selectate pentru Libieni, la cererea lor expresă. Fața lui Riad s-a luminat deodată. Astea îl vor face pe colonel mai fericit. Știți, un pașaport în alb este ca un cec în alb, valoarea lui e fără limite." Mai avem și alte cadouri pentru voi, ceva ca și cecurile în alb. A continuat Popescu pedant, așezând pe biroul lui Iad un rând întreg de ștampile de cauciuc. Cecurile în alb nu pot fi folosite dacă nu le completezi. Și aici aveți uneltele descris pentru pașapoartele voastre, monșer ministră. Erau ștampile mari pentru vize de intrare, diplomatice sau turistice, pentru variate țări străine și ștampile mici folosite la punctele de frontieră ca să marcheze data intrării sau ieșirii. În această cutie aveți câteva duzine de exemplare de cerneală, folosită de fiecare țară pentru fiecare fel de ștampilă și semnătură și în acest plic sunt instrucțiuni pentru folosirea lor. Unele țări folosești cerneală roșie în zilele de luni, altele pot folosi o cerneală fluorescentă în zilele de vineri. A adăugat el cu un ton de superioritate în voce, înainte de a încheia cu înfază, agenții secreți ai colonelului nu vor mai trebui să viziteze Statele Unite sau Europa calibieni. Eforturile susținute ale lui Gaddafi împotriva imperialismului american. În timpul prânzului, Riyad a fost înștiințat că colonelul îl va întâlni pe musafirul lui la ora 3. Când am terminat de mâncat, un helicopter ne-a dus, pe Jeanne și pe mine, la un heliport al unei unități militare, undeva pe lângă Tripoli. Un mercedes negru, escortat de mașinile lui Riad, ne aștepta. După un drum scurt, am pătruns într-o unitate militară. Două mașini au luat în primire, conducându-ne prin unitatea militară în alertă. Toți purtau căști pe cap și câte un Kalashnikov în mână, Drumul era păzit de mașini cu mitraliere, iar tancuri cu plase de camuflaj erau gata să pornească la cel mai mic semn. Am fost opriți în fața unei porți de fier de culoare verde, singura deschidere într-un perete de beton întărit cu saci de nisip. Numai Mercedesul Negru a fost lăsat să treacă dincolo de partea verde, dar el era escortat acum de soldați cu mitraliere. Am intrat într-o curte mare înconjurată de ziduri, în centrul căreia departe am putut vedea o clădire pătrată înconjurată de corturi militare. Drumul spre ea era blocat din loc în loc de tankuri cu motoarele funcționând. Mașina noastră era oprită în fața fiecărui tank și verificată de câte un ofițer până ce am ajuns la ușa clădirii. Înăuntru totul era verde, chiar și hainele celor mai mulți dintre bărbați. Aceasta reprezintă revoluția verde a lui Gaddafi, m-a lămurit jarnea, în timp ce eram invitați într-o cameră de așteptare verde, decorată numai cu un portret color al lui Gaddafi, purtând o uniformă militară verde. Am așteptat aproape o oră, până ce un om în uniformă verde a venit să ne conducă la colonel, care era singur, într-o cameră imensă. El stătea lângă un geam, uitându-se afară, cu o poză evident calculată, care îi scotea în evidență profilul. Am putut auzi ușa închizându-se încet în urma noastră, dar n-am observat niciun semn din partea lui Gaddafi că ar fi conștient de prezența noastră acolo. Ca și corturile sale, camera avea pereți acoperiți de bucăți colorate de piele și era mobilată cu sofale și fotolii verzi. Am așteptat un timp îndelungat până am decis să încerc o tuse. Părând surprins, Gaddafi și-a întors încet capul în direcția noastră, ca și cum ne ar studia, apoi a început să vorbească în arabă. Mi-e întotdeauna sete de înțelepciunea excelenței sale, fratele meu. Ce mai face el? Jarnea mi-a șoptit traducerea în ureche. Gaddafi purta o uniformă verde închis, extravagantă, făcută la comandă, cu o împletitură aurie de acum mezișul pieptului și cu pantofi cu tocuri înalte. Ochelarii săi de soare întunecați, în parte acoperiți de cozorocul chipiului militar de stil italian, nu ascundeau, ci mai degrabă scotea în evidență fața sa fardată. După ce am făcut câteva lucruri introductive convenționale, am încercat să-i înmânez mesajul scris la lui Ceaușescu, dar am fost oprit de un gest ferm făcut de Gaddafi cu mâinile lui cu inele de aur și smaral de mari. Spunem ce a zis, a ordonat el în mod imperios. Ca și Ceaușescu, lui nu-i place să citească nimic. Președintele Ceaușescu mi-a acordat onoarea de a vă raporta dumneavoastră excelență acceptarea sa de plină a uneia dintre propunerile dumneavoastră anterioare. L Am început încercând să mă țin de tonul formal pe care îl inițiase. Gaddafi mi-a aruncat o privire întrebătoare, i-am amintit politicos că cu câteva săptămâni mai devreme i a oferit lui Ceaușescu 400 de milioane de dolari pentru a importa o modernă rafinărie ce va fi construită la Marea Neagră. Sigur că știu, a întrerupt Gaddafi cu ochii sclipindu-i triunfător. Eu m-am oferit să plătesc pentru o rafinărie modernă importată din vest pentru prelucrarea petrolului brut libian, produsele urmând să fie exportate ca românești, o supapă salvatoare pentru mine în cazul unui boicot vestic al petrolului libian. I-am mai spus fratelui Ceaușescu că sunt dornic să finanțez o a doua și apoi a treia rafinărie imediat. Am dat din cap și am continuat cu mesajul lui Ceaușescu. Exprimându-și toată solidaritatea cu Revoluția Libiei și cu cauza sa, președintele român nu numai că este de acord cu propunerea colonelului Gaddafi, dar a găsit de asemenea o cale să reducă în mod substanțial timpul necesar de a-i da viață. Președintele Ceaușescu este pregătit să pună imediat la dispoziția Libiei o rafinărie deja existentă, care a fost recent importată din vest, dacă colonelul Gaddafi poate să ne înmâneze prompt cele 400 milioane de dolari. E adevărat?" întreba Gaddafi. Desigur că voi plăti pentru ea, dacă oamenii mei găsesc că rafinăria este satisfăcătoare." Ignorând întreruperea lui, am continuat cu mesajul lui Ceaușescu, explicând că el a cerut lui Gaddafi ca să binevoiască să trimită petrolul brut în flux continuu în România pentru a menține rafinăria funcționând la întreaga ei capacitate. În același timp, Ceaușescu l-a informat pe fratele lui că profiturile rafinăriei în valută străină trebuie împărțite cu scopul de a se plăti mâna de lucru românească. Fără îndoială că sunt de acord cu tot ce îmi cere fratele Ceaușescu, a spus Gaddafi, devenind pe neașteptate mai puțin suspicios când a aflat că va trebui să plătească valută forte în schimbul favorului lui Ceaușescu. Fiind în mod evident fericit cu veștile primite și amintindu-și deocamdată că încă stăteam în picioare, Gaddafi și-a tras un fotoliu pentru sine și ne-a făcut semn, mie și lui Jarnea, ca să facem același lucru. O uniformă verde a intrat, aducând lapte bătut pentru toți. Ce mai conține mesajul fratelui meu?" m-a întrebat Gaddafi după ce un informa verde a plecat. I-a raportat că Ceaușescu dorea de asemenea să știe dacă Gaddafi a reușit să ia o decizie în legătură cu propunerea sa despre finanțarea unei industrii de tankuri în România. Cel german, nu-i așa?" a întrebat el. Cel despre care fratele meu a spus că aveți destul material tehnologic de spionaj, ca să-l copiați și să-l produceți în România." Care este deosebirea dintre acestea și noul tank sovietic? Președintele Ceaușescu consideră că veș germanele Leopard 2 sunt mai bune decât cele sovietice, mai puternice, mai ușoare, mai uți și, în mod substanțial, mai sigure în cazul trecerii unor vaduri. Dar motivul real pentru construirea unui tank al nostru este că îl putem exporta fără niciun fel de restricții. Are dreptate, deși am plătit bani buni pe tancurile mele sovietice, Cremlinul încearcă mereu să mă oprească să fac ce vreau cu ele. Care este propunerea fratelui meu? O acțiune comună de producere a tancului Leopard 2. România va contribui cu tot materialul tehnologic de spionaj pe care îl are, ca și cu ajutorul confidențial al Germanii de Vest, pentru sprijinirea politicii externe independente a Bucureștiului. România va asigura de asemenea această operațiune comună romuno libiană cu toate clădirile, forța de muncă și cu tot ce va fi necesar. Președintele Ceaușescu va cere, excelență, să finanțați importul din vest al echipamentului și uneltelor necesare pentru noua fabrică, cât și costul patentului de oțel special și alte materiale importate. Ce patent? Eu am înțeles că tancul era proprietatea NATO și niciun patent nu poate fi cumpărat. Am înțeles greșit? Nu, excelență, aveți dreptate.